Hajolt le, és megpuszilta az arcom. Kisajtoltak belőlük a milliós fizetést, meg egy toszkán villát a családnak? Fancsali képpel néztem rá. Sajnos nem tartanak igényt a szolgálataimra, sem teljes állásban, sem homofizban. A barátnő arcáról is lefagyott a mosoly. Azonnal mellémült. Mi történt? Igyekeztem nem túl dramatizálni a helyzetet, de mitagadás.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 Tudod, hogy rád mindig van időm.